– Mondok neked valamit, gondolkodj el rajta, James! – mondta egy nap Siegfried, és előjegyzési könyvét becsukva felemelkedett íróasztalától. Szokatlanul komoly volt, csodálkozva is néztem rá. – Miről van szó? – Tudom, sok boldog évet töltöttél már Rovangardban, de tudom azt is, mindig arra vágytál, hogy egy csendes kis faluban éljél. – Így igaz, legalábbis valamikor a jövőben. – lenne egy pompás vétel. A Highfield House. És szerintem nem mindennapi lehetőség. Biztos, hogy hamar elkél. Talán megnézhetnéd. Megborzongtam. Kétségtelem, régóta kacérkodtam a gondolattal, de olyan ember lévén, aki gyűlöl mindenféle változást, mindig csak távoli álomnak tekintettem a dolgot. Most viszont akaratomon kívül hirtelen elérhető közelségbe került. Megvakartam az állam. Nem is tudom. Úgy gondoltam, egy darabig még várhatok. Talán majd egyszer... James, téged aztán nem könnyű elmozdítani a holdpontról? Társam megfenyegetett az ujjával. De mondok neked valamit. Ha egyszer majd elszánod magad, hiába teszed tűvé az egész világot, nem fogsz jobbat találni ennél a helynél. Nincs még egy olyan takarós falu, mint Henrli, és az a ház is minden tekintetben megfelelne neked. Úgy éreztem magam, mint akit törbecsaltak. Sigrid nagyon jól ismert. Ám ahogy az órák teltek, múltak, és szokásomhoz szíven, fokozatosan megbarátkoztam a gondolattal, végül is rászántam magam, hogy legalábbis megemlítem az ötletet Helennek. Feleségem már sokkal kevésbé volt félink. Nézzük meg! mondta. Meg is néztük rögtön, hála Helennek, aki nálam jobban tudta, mi az, amit lehet halogatni, mi az, amit nem. Jól ismertem a működési területünk szívében elterülő Hennerlit. A prócska falu volt, békés, kezdetleges civilizációű terület tucatnyi házzal, amelyek többségéhez gazdaság kapcsolódott. Beékelődött a védelmet nyújtó domboldalba, és egy csendes kis út vitt oda, amely nem vezetett tovább. A csodálatos település szerencsére nélkülözte a turistáknak mutogatott falvak émeítő csinosságát. Sehol egy bolt, kocsma vagy utcai lámpa. Az én szememben Yorkshire titkos zugát jelentette az ort és gyönyörű vidék kőbe foglalt kicsincsoport képét. A költözni készülő orvos körbevezetett bennünket. A szerény épület elbűvölt. A házat nem választott el kerítés a hozzátartozó földdarabtól, azaz a lejtős réttől, ahol juhok legeltek. Hosszan nyúlt el a gyep a lágyan csordogáló patakig, amelyet tóba folyt. A tóban vagy húsz vatka úszkált vidáman, a víz fölé hatalmas fűszfák ágai hajlottak. Utána a májusi napsütésben Helen és én dinakutyánkkal felmásztunk a dombon, virágzó fák árnyékában ház mögé, aztán egy lépcsős kerítés ajtón át egy gyönyörűen zöldelő fensíkra jutottunk, ahonnan szinte az egész világot be lehetett látni. Lehoppantunk a fűbe, és az éteri magasságokból néztük, ahogy a juhok ráérősen legelik a házigérő füvet. Mögöttünk nagy félholdként húzódott a fák, borította hegyoldal, és a mocsoras fensíkszélet bekukucskált a fák közé. Ez a fenséges látványt nyújtó ív elkanyarodott, és egy földnyelvbe torkollott, ahol egy magas szikla bukkant elő. A hatalmas és barátságos töm valósággal szikrázott a napsütésbe. a másik irányban a farucska háztetői fölött szívet melengető látvány tárolt elénk. York szélesen elnyúló síksága és a távoli hegyek. A hideg tavasz után az egész vidék megenyhült, a májusi virágzás illataiban tobzódó levegő lágy meleget árasztott, és a fű tarkálott a mindenféle vadvirágtól. Jobbra tőlünk egy kis erdőben illatos harangvirágok hemzsegtek a fák árnyatadó lombjai alatt. Letelepedtünk a fák tövében. Három mókus ugrott le egymás után egy magas harfáról, és a lehetetlen nem ismerő, de túlsúlyos dina üldözőbe vette őket. A három mókus azonban légies könnyedséggel suhant át a pázsiton, és tűnt el egy dob mögött. Helen kimondta azt, amire gondoltam. Ha itt élnénk, az maga lenne a mennyország. Szinte leruhantunk a dóbb a házhoz, és megkötöttük az üzletet. Korábbi házvásárlási erőfeszítéseink mindannyiszor sok feszültséggel jártak. Ezúttal azonban csak kezet kellett ráznunk az orvossal, és már készen is voltunk. Helenből a próféta beszélt. Elszomorodtunk, amikor búcsút kellett vennünk a boldog emlékezetű Rovangartól, de mihez berendezkedtünk a Highfield House-ban, rájöttünk, hogy Hanarly csak ugyan maga a mennyország. Időnként alig tudtam elhinni, hogy ilyen szerencsések lehetünk. Ott ülhetünk a bejárati ajtónk előtt, tejázhatunk a napsütésbe, figyelhetjük a tavacskában úszkáló és lelebukkó vadkacsákat. Előttünk a reketjével benőtt lángvörös hegyoldal. Fentebb a megingathatatlan, de mosolygós sziklarc. És nyugodt világban élhetünk mindig, ahol éjszakánként szinte kitapintható a csönd. Dinával megtett éjszakai útjaimon, amikor zseblámpával világítottam magam elé, csak a maga ősi módjá morajló patak halk suttogását hallottam a kőhídon. Az éjszakai kószállások során időnként egy-egy borz futott el előlem a csillagok fényében pedig rókát láttam, amit lopva terep szemlét tartanak területünkön. Egy reggel, amikor kora hajnalban telefonon hívtak egy gazdaságba, két őzbor jut leptem meg a ház előtt. Elbűvölve figyeltem, ahogy hihetetlen gyorsasággal vágtatnak át a földeken, akadályversenyt futó lovak módjára ugranak át a kerítéseken, és vetik be magukat az erdőbe. Itt Hanellőben alig néhány mérföldnyire Dárobitól, ellen és én újra meg újra kellemesen megborzonghattunk attól a gondolattól, hogy a vadon szélén élünk.